seorang da'idaknya dia ini adalah ilmu di mana dia dakwakan dia taknya berilmu tentang apa yang dia dakwakan dan ilmu ini yang saya akan menyebutkan ilmu tentang maka dia kita dakwakan yang kedua ilmu tentang keistia bagaimana kita, kita berdakwakan dan ilmu tentang Maklumiah tentang keadaan maklum, bagaimana kita menerapkan nah, maklum tersebut, maka ketiganya ini memerlukan ilmu. Ilmu yang paling pokok jelas ilmu kajian jawab yang akan kita jawabkan. Kita akan berjawab topik jawab ini berkaitan tentang ini. Kita akan banyak menjawabkan salah wajib ilmu tentang salah dan kosong. Ilmu tentang kajian jawab. Karena jauh memiliki jurus, memiliki khusus, memiliki cara. Bagaimana kita mendakwahkan? Orang akan menjual barang pun ada caranya, ada tata caranya, ada kiat-kiatnya. Bagaimana menjual barang? Tidak salah barang, semuanya ada caranya. Jadi kalau telah mengajarkan cara terbaik dalam berdakwah, lampaui ramadhan, ramadhan tenang, beliau tak pernah sana. Dan ini tentang berpu kita berdakwah. Bagaimana masuk kita, sehingga bagaimana kita akan pulang mendakwati mereka. Ini semua ini yang menuntut, penyakit berbuat Sonata Allah yang dia beramal. Alhamdulillah, Bima Yudhu Ilai. Dia beramal tentang apa yang dia dakwakan. Makul ibu Al-Muha'lifakum. Aku juga ingin menyelesaikan dia. Ma'an ma'an ma'an ma'an. Atau selamat pada kali ini. Yang Allah sungguh mencela setiap orang yang mereka mendakwa mengatakan mengajar akan tetapi tidak mengamalkan yang Allah telah jelaskan kata kan yang berzina yang mereka katakan kamu telah Allah dengan kata-kata kalian jika pula Di mana kalian? Apakah Nurul Nasabillin? Wa al-salawat ala Rasulun? Wa al-tamthilun? Wa al-bulun? Taqwalun kita? Pegemar ini merintahkan kepada kalian. Sedangkan anda merintahkan diri anda sendiri. Sedangkan anda memaksa kita. Apakah takdirul? Apakah anda tidak berakal? Di mana akal anda? Agatapi ASF ini tidak berkati seorang pemakai berdakwah karena dia belum beramal. Apa kata yang masih bermaksud. Dakwah sendiri, selanjutnya Allah sendiri. Yang bisa seorang berkati dengan amal dan krimi yang telah dia ketahui atau dengan ajakan yang telah diajarkan. Agatapi ini bukan dakwah diri kepada orang selanjutnya berdakwah. Agatapi dakwah akan tak pun, akan jujur dakwah yang makbunan, tentu apabila parahnya mengatakan. Ini penelitian para ulama di hadapan. Yang ketiga, ekwal dalam mazawat. Laa akalul ali ashruul, laa akalul ali maran. Aku tidak mengharapkan balas tidak mengharapkan harta dari anda dengan apa yang aku lakukan. Kekual dalam mazawat sesuatu yang tertentu. Sehingga dia akan memiliki akal lantun mencakuti. Bagaimana yang maksud? Maka Allah. maka anila, apa? Apa saja yang dilakukan karena Allah ciptakan akan Kekal di dunia, kekal di Di dunia akan lantun amal-amalnya dia, dan di alam tak dapat dan ini pula yang dilakukan Allah Swt. Ya kan pak? Orang yang dia berdakwah dahnya, dia bersabar atau perlu alam mayoriti diambil jalan. Dia bersabar alam segala yang dia memilih di jalan dakwah. Maksudnya mana-mana paling bijak, dari maksud yang paling kafir, paling moden atau muslim yang diantara mereka adalah saling terjelma. Di antara mereka adalah. Sahabat, sungguh, di antara mereka adalah Yaitu Ustadzidol diantara mereka adalah ini balik melilasi yang semakin membutuhkan usaha badan sangat istilah. Belum berbagai macam kesulitan-kesulitan-kesulitan yang datang dari para musuh. Yaitu yang memang dikutak ada atas tunah jawa para nabi yang melipa mereka yang terakhir adanya istiksa dari kaumnya, adanya perdusangan dari kaumnya, walau pastu mibad rusul. Para orang yang hidupkan akan terhadap mereka para baru binasusimu, para baru adalah binasusimu. Mereka bersalah pada kerana hidupkan oleh para kaumnya sehingga mereka itu kalah dan dengan apa yang dilakukan Rasul. Yang kelima, soal tidak naknya dia ini berdiam. Dengan amanah yang diterima, dia beriak dengan amanah yang diterima. Karena Kali merupakan kekuatan dakwah. Semua kita telah faham tentang hal ini. Ya. Akan lebih layak kita merenungkan di mana Rasulullah sebelum beliau berdakwah mengajak orang ke jalan Allah. Bagaimana Allah telah menjadikan Rasulullah dan orang yang memiliki amanah yang terima. Yang dipuji oleh manusia dengan gelar al-Amin orang sangat percaya yang semuanya mengakui kejujuran nabi SAW. Dan dia iklan Nabi Allah Alaihissalam dan tidak dikenali sebagai seorang yang melakukan perbuatan yang pahit dalam kekajian ini modal yang sangat besar termasuknya dalam modal pembelaan orang sekalipun boleh jadi orang itu berempat dengan agamanya kisah pembolikratan terhadap Rasulullah dan pemimpin selama tiga tahun oleh orang Quraisy kepada Bani Hasil apakah yang dibolikkan hanya Rasulullah dan orang orang Hajar Wah tidak, Bani Hasil kecuali masalah diantapkan mereka yang masih kampil kursi akan betul kenapa mereka memiliki simpati kepada Nabi dan mereka Siap untuk menderita bersama nanti. Kami kadang kita layak untuk memberikan simpati dengan orang yang sama dunia. Sekarang mereka belum tertarik atau belum siap untuk berempat. Agamanya. Seandainya orang di kampung anda, maaf, orang kampung anda yang jahat, berusaha untuk menyalahkan anda atau mengalahkan anda. Ada enggak yang membela anda dan orang yang belum sempat dengan anda? Karena apa yang baik? Apakah mungkin orang tua anda, atau mungkin orang besar anda, atau mungkin karena petangga-tangga ini, anda karena baik? Amun. Belum membela kepada akidah agama yang harusnya akan datang baik? Amun. Kemudian yang ke Seorang jai, nabi jatuh awyut amun. Komitmen aman, memiliki harapan yang atau memiliki tanggungan dalam rahim kita juga. meraih harapan yang jelas bawa Islam atau menghadap di tangan Allah dan nasrallah merangkai adalah jalan. Apalagi Allah menjadikan kemenangan bagi Islam, maka puasnya kita kita merangkai adalah terjawab. Ini sangat betul-betul. Sehingga dia akan tanggung di meja dakwah. Dia akan tulis di meja dakwah. Dia tidak akan dapat putus apa, Dan dia tidak akan dapat jadi hancur binasa dengan dakwah binasa. Karena kuasa kamar, karena dia memiliki kuasa yang kita tidak diam. Haruskan dia. Allah subhanahu memiliki janji, Terhadap masa depan dakwah-Nya dan terhadap pelaku adil dan Allah tidak pernah menindas janjinya inna wa'dallahi dan Dia Allah pasti benar la ilaha illa Allah tidak pernah menindas janjinya Dia memerintah dan Allah ke dunia wa anna Allah allazi 'amala minkum 'amala laha la yastafihanna fi faudi kama sahla padlan Al Allah istamalah wal yaman ila naufikati atif amnan ya khuluna la yuliquna Jadi Allah secara kaum yang beramal saleh yang bertauhid tidak menyekutukan Allah Allah akan berikan keamanan Allah akan papakan keamanan Allah akan berikan keamanan setelah ketakutan. Ini jadi Allah di dunia kepada ampun tadi kepada hu di orang mereka beramal saleh setelah dia beriman. Dia beramal bukan dia diam akan dia beramal Dia adalah zulm Dan Allah dalam dikatakan Quran Wallahi lazu wa hadha al amra an eh, iman Allah hadha al Allah akan murahkan husan agama ini. Kadarnau raya mufid Allah. Hingga nanti orang berjalan dari Salah kadarnau tidak ditakutkan aman kecuali takutnya Allah itu. Karena kajian di sana dan di sana. Jadi katakanlah nabi yang tanya ini leluhur Nuh dan Amru ma'farah al-lailu wal-nahar. La yadukullahu bayta madanin wala wabalin Illa aqqallahu harata al-islam Khadadji Bi-insir as-sistir lokitullin lalini Insan, keritu Allah di atas Islam Wa sedang, jitu Allah di atas Al-Qufra Benar-benar Islam agama ini akan menjangkau sejauh jauh jauh jauh jauh Di mana ada jil dan malam yang menjangkau tempat qufra Islam akan sampai ke situ ini maksudnya masing-masing rumah, tinggal di atas rumah, di daratan, di lautan, di kampung, atau di kota. Kecuali Allah akan masukkan agama ke situ. Dengan kemuliaan atau dengan keinginakan. Dengan kemuliaan atau dengan keinginakan. Ibu cakap saya, saya berapa? Kayaknya, tadi tadi saya itu. saya, terus. Saya berapa kali? 5.10. Allah akan melakukan agama ini baik dengan mulia dan dengan dina mulia adalah mereka menerima Islam dan dina bikin mereka menolak Islam mereka tetap berhasil agar dinyatakan Allah SWT ini masa depan islam. Allah si masalah jahit anaknya dia memiliki kawiyyus amal memiliki kisah-kisah yang kuat atau ketangguhan dalam merasa kisah-kisah tidak boleh dia melemah menempeng, dia putus berat Soal ada orang sedikit biasa. Setiap amalan dia malami mata ini kerana malam uh, mata ini kesihat ada orang ini ini tutur, maka akan nanti tidak boleh berangkat keluar dari surga yang diajarkan Nabi saw. Ebagai lah dakwah hidinya terus membutuhkan hikmah. Barangkali Allah berikan hikmah. Kata Allah Taala, yustil hikmah dalam jasa Allah berikan hikmah kepada Allah hendaki, walaupun tanpa hikmah, bapa tuh dia kahirat kafir. Barulah kalau Allah berikan hikmah kepada dia, maka sungguh telah diberikan ramai ramai kebaikan yang sangat banyak. Kahirat kafir lebih baik pada dunia dan diinsinya. Hikmah. Adalah tiada serah pemberian Allah Swt. Orang yang memilikin sikap hikmah merupakan bagian pemberian Allah Swt. Setidaknya menafsirkan ini hikmah hikmah Allah Swt. Hikmah kalimat hikmah, apabila parulama menyebutkan hikmah ada yang bersanding dengan alkitab. Dan hikmah ada merupakan makna tersendiri, tidak bersalin dengan kita. Apabila kalimat hikmah bersalin dengan kita, maka makannya adalah Al-Sunnah. Itu hadis Rasulullah SAW. Apabila hikmah tidak bersalin dengan alat dengan al kita, maka makannya parulah memberikan makna yang macam-macam. Setinggah hikmah boleh ke mana-mana tuanya? Al-Sunnah juga hikmah, akal juga hikmah, jemuh juga hikmah, berjagaan dalam hikmah. Al Alimah tidak kalah ilm, beliau mengatakan ilmu dengan kalimah, fitrah dilatih yang babi, alurus dilatih yang babi, Di tiwak dilatih yang babi, Di tiwak dilatih yang babi. Hikmah adalah perbuatan yang tepat pada keadaan yang tepat atau pada arah -ar yang tepat dan dalam kondisi waktu yang tepat, beramal serba tepat. Perbuatan yang tepat materinya pas, waktunya pas, ini orang hikmah memiliki kebijakan. Imam Hujat mengatakan hikmah dalam dengan kalimat beliau, Isolatul Haq, Fidholi Walangat. Kecocokannya dengan kebenaran dalam hal perkataan dan perbuatan. Soal Israel Bintri yang mengatakan, Hikmah dalam Al-Fatul Maqaruluhu wa Masyidh. Orang yang mengenal kebenaran, kemudian pendapatnya seperti kebenaran yang dia kenal, dan dia beramal dengan kebenaran tersebut maka adalah orang yang memiliki hikmah. Jadi kan pernah Ibn Ajar mengatakan Hikmah dalam Waqarulihimahadzih, meletakkan satu pada tempatnya. Pas, pas, pas pada tempatnya. Ini masalah umum dimicar negara kan para ulama, bagian perasaan para ulama sehingga memang bersikap dengan tepat, bersikap dengan tepat, bersikap yang selalu tepat dan benar, benar dan tepat, sehingga katakan lagi perbuatan yang tepat pada tempat yang tepat, arah yang tepat dan waktu yang tepat. Ini adalah mereka memiliki alam sukses hikmah. Bumayut al-hikmah, fahat sukiya khalilat khatibah. Maka dia terus sukses hikmah dalam dapat diantara Al-Fatihullah diantara Al-Fatihullah yang tentu tangkwali sekali. Bagaimana sukses hikmah-sikes hikmah dalam berja'wah? Yang pertama diantara contohnya tersebut dalam berja'wah, dia ia ini memiliki prioritas yang sempat Dia memiliki pralitas yang benar Dia memiliki pikir olah dia Dan di hikmah Semua yang dijarah telah Jadi ilmu dan kecil Ilmu dan kemarahan Makanya Selah hikmah adalah Dia Memiliki pralitas yang tepat Dan benar Tentu dalam hal ini Perintah dakwah adalah dakwah tidak tergilih. Ini perintah yang tidak bisa ditawar-tawar. Dakwah tidak tergilih bukan alternatif, akan tetapi pilihan yang harus dikilih. Oh, Di lakang dakwah kita melihat bagaimana sejajari mereka berdakwah dengan tema pilihan tentang jihad. Ada yang tema utama dalam silawat, ada yang tema utama dalam persatuan kumpulah, ada yang tema utama mereka dalam akhlaq, ada yang tema utama mereka dalam mengangkat ekonomi masyarakat, ada yang tema utama mereka istilah macam macam. Seakan akan jawab dia terpilih tema apa yang akan dia pilih? Oh kalau kelompok saya dan saya pilih tema yang ini, ini bukan pilihan. Agar kami telah menjadi keputusan Allah Jawaburnya dan seorang umim tidak ada pilihan telah berada dengan pilihan Allah Jawaburnya wahai Wa disumpikan dua orang umim yang tidak pada Allah Warudhu Antrah ayah pun Allah menghilang demi hati tidak ada pilihan bagi seorang umim ketika Allah Jawaburnya telah memberikan untuk perkara dia masih memiliki pilihan lain tidak pantas kata Allah ini tidak atau Alhamdulillah Apabila telah dipilihkan Allah SWT Taala Rasulnya Dia pasti memiliki pindahan ini Tentu Memahaskan bahawa Jatuhah mengajakkan Allah SWT Pilihan Allah dan Rasulnya Ibarat -ibar. tersebut Ibar -ibar. Semua dadanya Sangat banyak dan sangat Ini pertembaran di mana-mana Dadil Al-Quran, Dadil Maturna Dadil Sejarah Bagaimana meneretakan para sahabat Maka Datuk pada Tauhid adalah merupakan pilihan Yad-Habdi Tidak perlu yang baik Akan tapi jawabinillah Ketika mendatakan Tauhid Tentu tidak sebarang Tidak pasti harus kemudian Pokoknya secara tema Datuk kita adalah Tauhid Bagaimana kita mencoba secara Allah SWT A, masuk pintu hingga kita merakam Qomis tentu banyak cara. Ini yang pertama memberikan contoh-contoh yang terakhir. Ada yang lewat pengajaran Al Quran, ada yang lewat pengajaran Hadis, ada yang lewat apa yang disebutkan oleh ini, makanan tempat tentang Qomis Sulbiyah, kemudian nanti baru naik kepada bagian Sulbiyah. Yang kita mencet pintu maksudnya Bukan harus terimakasih sekarang, harus bisa mengalami Nafidah dan Tauhid Saat ini, itu kalimat yang kombi di tengah-tengah masyarakat Ini kelompok sama Nafidah Tauhid Apa itu Tauhid? Tengah kena Tauhid Apa itu kena Tauhid? Apa itu Kita jatuh untuk berilmu tentang eh, Dibat-ibat ini bersapa Agar kita bisa melalui suatu yang mereka bisa terima Baru menghadapi makhluk pada, jadi pembahasan, jadi tauhid dengan merupakan tanjik prioritas utama sebelum yang lainnya. Demikian ceringat dan berkata masalah, jadi dalam para tawir. Termasuk yang tak dikembangkan, dapat dipikirkan, bagaimana dia itu bisa makhluk tentang keadaan makhluk. Memperhatikanlah kondisi makhluk. Maksudnya di antaranya, bagaimana membedakan makhluk yang awam dengan makhluk yang pelakapun ini. Tentu ketika kita membahas Mau yang terjadi kepada para awam, tinggal kita bapak bapa ibu-ibu silakan simak kita akhirnya waktu dia. Atau mari silakan dibuka kitab Suruh Salatah. Tapi bagaimana masyarakat yang masih awam, yang suruhkan dengan apa-apa, intinya dia paham tentang apa yang akan ada diambilkan, mati Suruh Salatah, atau ok, api yang lainnya? Apalagi kemudian dibatakan, Iqlam, Ramin, Matallahu, Anahu, Yajib, Adelina, dan sebagainya. Suruh nyimak satu persatu, perhurus. Yang sekarang buat orang pusing dan bosan, kemudian dia uh, ini belum terbiasa dengan itu. Mengenal polis melakukan seperti ini tentu sesuatu yang tertuntut. Sehingga bagaimana mereka paham tentang apa yang segera ini hendak diingat dan mulai dengan melabuh tulis ini, sehingga tidak disiplukan sama antara keadaan yang mereka seperti itu dengan keadaan orang yang telah harusnya mampu dalam pembacaan jadi ilmiah. Dengan ikat yang membina Demikian pulang Bagaimana kita melihat Polisi maklum melihat keciwaan mereka Polisi keciwaan mereka Atau melihat Berkaitan dengan polisi Keadaan umum mereka Seperti nanti Ketika mengajar Bisa akan kita serata, Karena waktu itu Mereka sebaya atau muda-muda Kemudian Dia Muminat atau mengaji dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nabi ini nabi tahu sangat penting nak yang boleh ada kerinduan kepada keluarga. Maka nabi itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali kepada keluarga dengan memberikan pesan-pesan dakwah agar mereka pulang dengan tidak lupa mendakwah mereka, mengajarkan apa yang diajarkan yang mereka dapatkan selama ini dalam pengajian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga memangkir tentang keadaan polisi, makhluk, tidak membuat mereka bosan. Sudah mulai maru pengantul, semua lompat-lompat, sudah mulai ngorok, yang lain-lain. Semua puluh setelah masyarakat sempat-sempatnya. Ya aku tahu, seperti dia di tempat yang gelap. Tidak ada diri yang sama sekali. Apa yang jadikan dengan dakwah yang tidak sama Kalau makhluknya mereka semuanya gokir, kemudian tidur, kemudian ngorok, kemudian akhirnya. Demikian oleh Tuhan, Bersama kita merasakan waktu yang berbeda antara tua dengan mudah untuk membedakan. Tidak mungkin sama dengan orang tua bisa makan dengan anak-anak. Selama dengan bapak-bapak, bisa makan sama dengan anak-anak, dan dijadikan dengan mudah. Sehingga tidak bisa digerakannya sama. Demikian pula berkaitan dengan menghadapi penguasa dengan rakyat. Memiliki putih yang berbeda. Ini bagai pada hikmah memperhatikan kondisi maku yang lain. Tetapi kejadian hikmah adalah memperhatikan tentang kondisi sebuah masyarakat atau kebiasaan masyarakat. Di antara ditunjukkan perwujudan berkaitan dengan cara berpenampilan selama itu bukan tangga yang salah. Maka sangat layak dan sangat hikmah seandainya orang dai imam malam ini Berkenang-kenang sama dengan masyarakat muslimin Pada masyarakat tempat Tentu bukan hikmah Ketika masyarakat manusia asing sekali Dengan gamit, dengan jubah, dengan imam Kemudian kita tampil dengan tampilan yang beda dengan semua wakti ini Surban Tampilan ala Arab atau Yaman Sehingga tampak Betul-betul Sangat mengagetkan Itu wali-wali mana <tuh> Ini adalah kesempatan Dengan sebut dengan bagian Soekro Bagian ketenangan Apa dia akan berdohol Mengajak manusia masyarakat Sehingga mereka telah berpulang Sebelum dia mengenal. Apa yang harus disampaikan? Ini perlu juga mengatakan seperti ini mengapa dihakkan sesuatu ini juga meragukan dan yang lain-lainnya? Selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syariat. Alangkah baiknya kemudian orang tersebut menyelesaikan dari tersebut diselesaikan jika masyarakat. Bagaimana jika kalau kita lihat ada usah dari Madinah, poklan bilanya yang atas 20 orang pakai baju koko, benda seruan, atau tidak pakai ini, uh, silap. Apa yang permasalahan dan di antara ini, ya ini, ya ini ingat seberapa banyak berkaitan dengan ya ini jawab, dia takut masalah berapa. Terus di antaranya bagaimana sesetengah berkaitan dengan Hikmah dalam berdakwah Dia tidak Meruntuhkan Atau tidak menikahi Orang yang diagungkan oleh masyarakat Tempat walaupun harus Bidah usah Walaupun harus Bidah usah Allah berkata, Mengatakan La ta'fuku La ta'fuku sedari La'yadukuna bin Yulidza Saya suruh Allah Atuan di bawah ini, jangan kalian mencetak, jangan kalian mencaci maki berhalap berhalap mereka yang mereka membaca nama Allah. Nanti mereka akan mencaci maki Allah dengan penuh perusukan tanpa ilmu. Saya usah menerangkan, mencaci maki berhalap ini sesuatu yang masuk dan merupakan satu terburuk ibadah dan mereka untuk merendahkan berapa mereka dan menganggungkan Allah SWT agar takti ketika menjadi mati berapa itu berdampak maupun lebih besar di takti mati dengan Allah SWT ini maupun lebih besar maka tidak boleh untuk yang menjadi mati belas. demikian pula seandainya Satu dengan dakwa itu anda pernah tercapi Tokoh Al-Bita yang ditokongkan masyarakat setempat Jangan anda belum pernah mendapatkan masyarakat itu Ini merupakan pintu besar anda untuk remok dan masalah dakwah Pintu hancur dalam dakwah yang dalam juga Belum-belum sudah -belum mencari-mati Dia buktani mencari tol Al-Bita kabir Doa ala doa ijahatan Sedangkan kita belum eh, posisi kita masih maksimum cukup, sedangkan orang ini sudah saudara, sangat tak di masyarakat, maka ini akan menyebutkan kekalaian hikmat. Demikah pulih mahasiswa, yang ingat orang-orang atau diingatkan dalam kehidupan yang terlalu biasa, hikmah dalam kemampuan, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang sulit, tidak mengatakan kalimat-kalimat yang sulit dalam kerjaan Sehingga bagaimana kita dengan bahasa semudah yang ditangkap oleh orang? Tentu kita berusaha belajar. Kira-kira kita memiliki bahasa seperti itu akan kita belajar. Di antar perkataan kali dengan cepat ini, Gedebra mengatakan, Jangan anda berbicara hal uh, itu di komen di mayat pur. Apa-apa berbicara anda kepada sesuatu kaum dengan apa mereka kenal, dengan bahasa yang terlalu dipahami. Apa ibu na, apa jawa Allah Maukah anda tanya kepada Allah dalam ini dituntaskan? Karena anda menyampaikan perkataan yang mereka tidak faham. Mereka tidak tahu. Jadi kami benar, menunda menyampaikan ilmu yang mereka pun siap menerima merupakan baik-baik daripada hikmah. Karena kita ilmu disampaikan, dan pun mereka bisa menerima adegan seperti itu, maka akan menjadi musibah dalam da'wah juga. Teman-teman yang hikmah dalam da'wah madu'illah, adalah tak di Bagaimana mensakiti, bagaimana mengikat hati orang. Rasulullah bersabda, ketika mensakiti hati orang, masha Allah, ada orang ingin nafsu istilah dengan syarat, saya ingin solat yang berdua saja, tak ingin jadi ini, nak jadi kalau kita berhenti, kalau kita berjalan mengikut jabat, ada dalam Islam. Syarat-syarat yang mereka inginkan, dimudahkan kami. Diterima. Sehingga memudahkan orang, tetap berkata oleh dalam dengan harga. Nabi katakan, inilah uti Rasulullah. Inilah uti Rasulullah. Aku memberi kepada وَغَيْرُهُ أَحَبْتُ إِلَيَّا minhu, Sedangkan ada orang yang lebih mencintai daripada dia dan tidak memberi. Kenapa Nabi memberi? Sebab dia tadi. أَيَا كُبَهُ اللَّهُ فِيْنْهُ أَيَا Saya tak orang ini akan didapakkan ke neraka Boleh Allah tahu. Akhirnya, nanti kami ingin dengan perantahan hasba ini di Amat al dengan praktek atau buat dia kemudian menjadi praktek dengan Islam mendapatkan hidayah masuk surga, ngaji akan khawatir tanya jadi campakkan ulangkan rakaat karatnya makin surga. Maka yang praktek ini adalah dengan, jadi hamba. Ketika seseorang pun Maka baginda lagi memerintah baliman kepada Mu'allim Quraisy. Hampir semua baliman dibagikan kepada mereka, sehingga dapat banyak-banyak. Sama orang orang lejar beruntung. Subhan Mungkin Rasulullah tidak mulai berpihak kepada Quraisy, kerana tidak orang Quraisy. Kurang dalam merendah sampai ke peringatan ini. Akhirnya dikumpulkan mereka satu kemat eh, yang mencari berikutnya. Sampai perkataan Nabi dan Nabi yang tidak kalian beri Mereka pulang dengan kambing-kambing dan untang-untang mereka dan kami pulang dengan Rasulullah SAW. Maka mereka pun semakin berada kecuali kematan mereka dan menampilkan yang mereka ini. Harga Nabi sangat mahal tidak tadi dibalikkan dengan harga apa yang dibajikan pada mereka. Nanti dimaksud, so, sehingga sekarang diberikan kepada orang, orang Badung ini yang tanah ternak di antara dua gunung. Berapa yang ingin saya Lima? Tidak mungkin. Antara dua gunung, penuh dengan diberikan kepada orang, orang Badung tersebut. Sehingga ketika mereka pelan Kan bilang jam berapa ini? Lima puluh jam? Lima puluh jam macam Saya pergi. Tapi ini manfaat. Insyaallah selanjutnya kita lanjutkan. Ada dua pertanyaan yang anda jawab, insyaallah dapat hasil. Pertanyaan pertama, sebutkan di antara perkataan sebualan tentang praktikan dalam dakwah oleh seorang dai empat saja. Oh, hari. Oh, hari. Jangan nak nombor yang pertama. Iya, eh, yang kedua, Yang ketiga? Ayo, empat. Yang keempat? Yang keempat? perkataan kita dalam ketika-ketika. Eh, nanti silakan Mbak ada yang paling. Yang sekarang paling kedua. Apa arti ayat? Kul hadhi sabili ila Allah. 'Ala masrafil ana wa ma hasbani. Ya, sekali ini. hanya untuk puasanya Jadi kata orang enggak salah yang pertama adalah apa kata bukan untuk taat dan meninnya tapi cuma saja ayatnya maka ayatnya iya sungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadi kauniya al-ladu saya dan orang-orang ya. yang aqulu lillah yang menuju kepada Allah iya Allah faslimatin Allah berjalan di atas di atas, di atas, di atas iya, ya. saya saya dengan orang-orang yang Iya. saya yang berikut ini 10 berjalan berjalan mengajar manajar dalam Allah dengan itu saya kira di yang orang dengan dalam 6 saat, kita akan amikan saya akan minta maaf, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh